«Бунт? Заколот?» – мовив полковник, вступаючи вперед. «Ні, заспокойтеся, любі гості, небезпеки поки що не передбачається. Пуста звістка. Повідомляють, що якийсь матронинський чернець найда, скинув рясу і збирає до себе гайдамаків». При цих словах губернатора з даринених грудей вирвався глухий зойк. Вона похитнулась і, напевне, упала б, якби полковник не підтримав її. Усі здивовано озирнулись на дівчину. Лякатися пана вам нема чого, звертаючись до неї, завважив з тонкою посмішкою губернатор. Російські війська захистять наші кордони від цих головорізів. На арканах усіх приведемо. гаркнув полковник і по-молодецькому зенькнув острогами. Після ситої вечері з тостами й тушами, якою закінчився пишний бал у губернатора. Гості почали роз'їжджатися. Нарешті й Дарина з батьком сіли в свій редван і рушили безлюдними вуличками містечка печер. Спустившись лісовою дорогою у вузьку долину, якою протікав глибокий струмок Хрещатик і, поминувши старі міські вали, вони поїхали широким шляхом, що пролягав по нерівній місцевості. Обабіч дороги час від часу траплялися поодинокі хати. Переправившись через греблю коло Михайлівських млинів на Либеді, Ридван в'їхав у невеликий виселок і, піднявшись нагору, помчав зовсім безлюдними полями. Обважнілий після щедрого частування генеральний обозний всю дорогу від печер до свого хутора проспав, відкинувшись у куток Ридвана. А Дарина навіть не склепила очей. Припавши до опущеного вікна, вона жадібно впивала в себе свіже предсвітанкове повітря. Коні мчали редван, дорога швидко втікала з-під коліс. Вітрець розбивав м'які пасма дариненого волосся і охолоджував її розпашили обличчя. Ні думки про слова полковника, ні тривога за майбутнє не каламутили тепер дівочу душу. Вона була світла і радісна, і сповнена передчуття ясного щастя як це безхмарне небесне склепіння. Одна дума сповнювала дівчину невимовним щастям. Найда скинув рясу, він кохає її. Приїхавши на хутір, Дарина відразу пішла в свою світлицю, але, незважаючи на втому, не могла заснути. Вона роздяглась, погасила свічку, розчинила навсі ж вікно і поклала голову на схрещені на підвіконні руки. Вікно її світлиці виходило на захід, і крізь нього мріли, втопаючи в білому морі туману, химерні плями лісів. Починало світати, з кожною хвилиною небо яснішало дедалі більше. У світлоблакитній глибині його тихо загорявся ясно-червоний відблиск і розливався по всьому небосхилу. І подібно до цього ніжного відблиску розгорялось і відчуття щастя в душі дівчини, сповнюючи вщерть її серце». «Він кохає, кохає», – повторювала сама собі Дарина сотні разів. Він покохав її з першого дня їхньої зустрічі, а вона не знала і не здогадувалась, і сумувала, і тривожилась. А він думав, що вона не любить його, і пішов у монастир. «Через неї пішов?» «Ні, не через неї», – гордо відкинула дівчина ганебну для козака думку. Пішов він, зневірившись у визволенні вітчизни. Але тепер з невіра зникла, відча змінився надією. Орел стрепенувся, розправив могутні крила. Він визволить Україну і прилетить за нею. Боже, яке щастя! Як же вона кохає його, як палко донестями любить! Невже це не сон, не мрія? Невже це здійсниться? Невже ж стрепенеться закатована Україна? Стрепенеться, оживе! Герой очолив повстання, лицар Славута, якого ще не було з часів Богдана, скликає козаків під свій прапор, і всі повстануть, усі як один. Він вирве Україну з ляцької неволі, і тоді прибуде до неї, і візьме її з собою. О, вона ждатиме його, вона очі свої видивиться, очікуючи його, висушить мозок свій, думаючи про нього. А він, чи думає тепер про неї? Чи згадує у вирі повстання Серед небезпек, підступності О, думає, думає Скрізь де б він не був Хоч би що трапилося з ним Адже так, як він її кохає